Купіть мені букваря. Оно то, господоньку, як подумаєш. Хто його знає, може, воно для нас і краще, говорила ввечері Настя, коли Матвій розповів їй, що сталося з купівлею. То не лишень подумай набрати то не штука, але чи потягнули б ми стільки. От ті бідні дітиська, що вони у нас бачать і знають, навіть наїстися як слід немає. Шкода лишень ті люди отак за безцін худобу позбували. Хто тільки з того мужичиська не наглумиться? Матвій мовчить і його злість бере. Отак загарма дарма стратив кілька робочих днів, а тут навколо стільки того набралося і корчунок, і зябля. Володько поправляється, око починає дивитися, і сливе не потрібно його зав'язувати. У хаті здіймає обв'язку зовсім. Василь через погоду трапляється, по кілька днів не приходить додому. І ночує у селі у свояків. Щенюка мусить Володько доглядати самий. Він швидко росте, і хто знає, чи вдасться довго продержати його в схованці. Ось тільки підросте, що брехав, і тоді мама, напевно, погодяться. Вони тільки проти зайвого на подвір'ї дармоїда. А їсть він не одні помийки з борошна, а й кусники розмоченого хліба і навіть шматки картоплі. Продали також Маньку куцохвосту, і Володьку пасе тільки рябу та теличку. Хоча мама й плакала за коровою, але йому це на руку, бо все-таки, як не кажіть, а дві хвостяки, куди легше пасти, ніж три. А пішла Манька, як кажуть, на люди. Вісім років прожила вона у Матвія, привела вісім бичків і ні одної телички. А яке молоко давала, як спариш бувало під шкіркою, саме масло. Купили її за 38 карбованців, ще молодою, а продали за 50. Та хіба можна було її зрівняти тоді і тепер? Тепер це корова, а тоді кусень сухореброго нещастя. Під кінець жовтня починає примерзати, і Володько може пасти на житах. Пашні гарно рунились, розходу, як оком глянеш, шкоди ніде ні на шпетку. По городах навіть капусти впоряні, розкошуй. Але Володько добре батькову науку тямить і стереже свою худобу пильно. Ряба, видно, дуже сумує за манькою все реве, а де тільки боронь Боже, яку худобину здаля лядить, задере хвоста і драла. Володько не раз за сім дурних наганяється, ніг не чує, а що наплачеться – Корова біжить, а він за нею. «На, на, на, рябенька!» – просить він її спочатку. «Але куди там рябенька? Вона й не думає слухати когось там далеко ззаду». Тоді Володько підносить і собі голос. «А куди ти біжиш, щоб тобі повилазило? А здохла б ти!» «Та й це небагато помагає. Тепер хоч сядь та й плач. Нелегка, далебі праця, пасти таку навіжену скотину». Тяжко цілий той божий день за нею волочитися. Хоча Володькові іноді цікаво буває, особливо, коли дещо від хати віддалиться та залишиться на такій самоті, що тільки він та корова та теличка, обрій та небо. І десь, не десь, якась ворона пролетить. Починає задумуватись, забуває, де він знаходиться і що робить. Іноді йому здається, що він зовсім не пасеря був. А блукає в чарівному царстві, мов той Іван Царевич, що свою царівну за горами та за лісами, у тридев'ятому царстві і государстві у полоні у Кошея Безсмертного шукає. Ліс, долина, яр, так звані вали, де, кажуть, був колись замок чи фортеця, чи щось таке. А недавно цікаво було. Пішов він з мамою на Лебецьке опеньки збирати. І зайшли геть далеко за зруб, аж за Мартинове займище. Вийшли на горбок і перед ними на північ простяглася широка рівнина. Володько бував тут уперше здаляче то межа, чи то доріжка, низка дерев широких на тлі холодного неба, забудівлі, огорожа. Що там, мамо? запитав Володько. А то клопе, байдуже пояснює мати. А, він уже знає. Там же мешкає дід Юхим, перший Матвіїв тесть. Василів і Катеринин дід, що у нього син Клим з ума зійшов, що має ту велику пасіку і щось там до бджіл знає, і де живе тепер старша Катерина. Скільки про нього наслухався Володько у млині, що то чарівник, характерник, що до нього самі бджоли летять, що має він таку дубельтівку, на яку сама звірина біжить, що якогось там колись пана Борщевецького заніс водив.